доки ми тягтимемо на такі речі з підчету. Чи не доцільніше буде передбачити на його місці будівництво чогось такого, що справді необхідне для населення трудової нашої зачіплянки? Отже, ця репліка могла бути невільним експромтом, який ні до чого не зобов'язував, але могла вона таїти в собі і силу вказівки. Зачіплянку на цьому засіданні представляв її висуванець Лобода Володимир Ізотович син славетного колись на весь край обермайстра Ізота Лободи, заслуженого металурга республіки. Лобода син був Володимиром Ізотовичем для цього кабінету, а для зачіплянки він і досі Володька. Може тому, що товариський, простий, до людей не гордий. Вилиняв, геть полисів на комсомольській роботі, тільки ріденький кущик на голові залишився. При нагоді Володька ще сам і кипкої з того кущика, Рештки, мовляв, що від запорозького оселеця лишились. Зараз цей молодий, того щокий, квітучого здоров'я, лобода і культурою всього Заводського району. Якраз на соборі висунувся. Коли відзначалось 300-річчя Переяславської ради і треба було чепурити пам'ятки старовини, а коштів для ремонту собору вишукати не вдалося, то Володька ідею подав. «Нічого не треба, є вихід, взяти в рештування». А потім, а потім, хай стоїть, головне – одягти до свята. Йому сказали – ти геній. Собор взяли в рештування, а геній невдовзі на культуру перейшов. І хоч плавнева лелека не одних лелечат висиділа в тому бутафорському рештуванні, Лободі це не дошкуляє, і службовим справам його ніскільки не зашкодило. Скоріше, навпаки, обгнула декорація, посунулася знову оголивши всі бані, вкриті іржею. І, і зачеплянка звиклася з таким станом речей. Хіба що лелека надто розкладається з собору. Тоді котрець із металургів з-під гляне в той бік. Вона ще нам не таких геніїв висидить. І тепер от, коли на засіданні знову знайшлось про собор і було кинуто кудись у жужму паперів ту ваговиту репліку, а чого йому, власне, стояти – Зачеплянський висуванець одразу вловив, як йому здалося, її справжню суть І розвинувши думку, зауважив із скромністю підлеглого, що на тому місці дуже, мовляв, доречно Ув'язалось би будівництво зразкового критого ринку для трудящих І відчувається в цьому гостра потреба В старі часи на тому байдані влаштувались ярмарки Був і базарчик пізніше, який потім занепав Отже, варто б відновити давню народну традицію Вважався лобедавий суванець знавцем зачіплянки, її потреб та настроїв. І тому міркування його вислухали з увагою. І хоч рішення остаточного поки що не було прийнято, але засідання Володимирізотович вийшов з почуттям, що він переміг. Мине якийсь час, і ніхто його не штиркатиме у вічі тим собором. Не нарікатимуть, що історичну споруду загичену, запущену, перетворену в складком бікорму, Хоч там і комбікорму тепер нема. Виросте новий комплекс, можна буде відкрити навіть шашличну, і все завдяки ініціативі Лободи Молодшого, знавця психології зачіплянки. Коли після засідання син знатного металурга йшов вулицею, розстебнувши свій парусиновий піджак і по підставивши широкі груди вітерцеві, його хтось зовсім демократично окликнув Володько, стривай! відділившись від гурту відвідувачів, які чогось чекали біля будинку райсуду, райміліції, переймала Володьку баба Шпачиха зачеплянська квартальна. Вона, як завжди, трохи накульгує, те накульгування в неї, наслідок поробничої травми, пам'ять про будівництво знаменитої ще в 30-ті роки четвертої домни. Володимиру Ізотовичу зараз не до Шпачихи, але вона сміливо бере його за лікоть, озирається. «Маю тобі щось сказати, Володько», Сядьмо он на цій лавці, і вони сідають на лавці під роземлілими акаціями, якраз напроти будинку правосуддя, з вікна якого подеколи вигляне то кашкет міліціонера, то промене обличчя знайомого лободі прокурора, то прозирне ще хтось стривожений, можливо, який-небудь затриманий порушник. Справа в і серйозна, йдеться про долю зачіплянських кіз». Як вийшла на тихість заборона, постанова така, що треба їх нещасних негайно порізати, бо з'їдають, мовляв, увесь білий хліб міста, тільки горохв'яники залишаються. З того моменту немає шпачиці квартальній спокою. Комісії ходять з райради, свін відділу, заглядають у двори, записують, в кого ще ті кози зостались, кому ще за них штрафу припекти. З неї з квартальної раз у раз питають, чи вже покінчено на зачіплянці з козами? Чи застосовує вона надану їй владу? Адже її обов'язок не тільки розносити податкові листи по дворах та нагадувати катратому, щоб прапор у свята вивішував. А як вона буде чіплятись до людей, коли в самої коза нелегально в собачій буді живе? Квартальному б наче приклад показувати, а вона сама ж і попереджає вірене її населення. «Готуйтесь, людоньки, завтра комісія буде». Виганяйте кісь на весь день, як найдалі в кучугури, аж на радуту женіть. А Доволоцький в нас таким проханням. Чи не міг би він, як свій такий зачіплянець, зайти з неї до найстаршого тут начальства, щоб видали амністію коза? Вони ж дітям металургів молоко дають? Кажуть, нібито поляницями всі почали кіс годувати. Людську норму згодовують, тому й перебої з білим хлібом. Неправда це? Зачіплянка своїх кісок у чугурах пасе. Можна піти і перевірити. Кози, вони наші курівки. Робітнича худібка. Зачож на неї така напасть? Ступись, володько, хоч ти? Біле, повнощоке Володьче на лице обволікається похмурістю, туманом відповідальності. Ніс стає ніби ще керпатішим. Холодно зупиняється на шпачисі його випукло-риб'ячі очі. На жаль, Аврамівно, нічого тут зробити не можу. Закон для всіх закон. Сват чи брат винятків ні для кого нема. І ви, мене, Оврамівно, на приятелізм не підбивайте. І аж тут ворухнувся на соковитих володшиних губах черв'ячок усмішки. Зате я вас іншим порадую, сказав він, дивлячись у шпачишене сухе, загострене увагою обличчя. Через невеликий період часу за молоком не треба буде далеко бігати. Не будете з корзинами дивитись по автобусах. Теліпатись до міста, щоб спродати всяку петрушку, матиме зачеплянка свій власний базар. Не ви до міста, а до вас, горожани, приїжджатимуть на торг. Їзда нас не лякає, як добре вродять абрикоси, нам і архангельськ недалеч. Нащо вам тоді той Архангельськ? За два кроки від вас буде першокласний критий ринок під склом, під кольоровим синтетичним дахом. Де ж це він буде? а на Майдані, на місці собору. Лиця шпачиша не у подиві. А собор? Відомо було в молодому лободі, що шпачиха ніколи не належала до прихильниць собору. В той час, коли закривали собор, вона була в авангарді. Особливе завзяття виявила при вигнанні зачіплянки приблудного розстриги попа, одного з тих швидкісних окупаційних попів, що як голодні вовки кружляли навколо собору та потаки хрестили на селищах дітей, серед яких часом виявлялися діти відповідальних товаришів. І хоч робилось це безвідомо відповідальних, але були в декого серйозні неприємності, зокрема і в Петра Петровича, учнем і висуванцем якого Лобода себе вважає. Після одного такого скандалу вирішено було створити в соборі музей, і Петро Петрович власноручно взявся, був тоді набивати опудала з шулік та диких кабанів. І він на це мастак. Наступник його, правда, цю крей знавчу ідею відкинув, а жаль. Бо відтоді собор так і стоїть, як безхозний, ні вепрам, ні попам. Шпачиха в тих подіях була прогресивною, до розтриги попав в неї не було пощади. Та який з нього піп, коли в нього під расою галіфе, кричала вона, тоді на всю зачіплянку. Ніякої в того приблуди віри нема, без звірко він» і привселюдно присягалась, що онуків своїх ні за що до нього не понесе, хай краще на хрещені ростуть, ніж нести їх до пройди світа. Така була, а зараз Слобода її просто не впізнав. Виходить, я помилявся? Думав, що ви, Аврагміну, як передова квартальна, як героїня перших п'яти річок, могли б навіть ініціативу виявити? Соборної общини нема. Але ж можна б комусь зібрати підписи і від імені самих селищ звернутися до райради з листом. Шпачихо так і стрельнула догадка. Очі цієї враз ожили, зблиснули смішком. Щоб і до чії зустріч по трудящих, щоб потім іще на нас і перекласти. «Так не будеш цього, Володимире», сказала урочисто, ніби присягнула. «Ні за що не буде. Як на мою волю, то хай стоїть. Він їсти не просить». Так асигнувань просить, дражливо відреагував Лобода. Навіть вимагає. А з чого? З податку вашого чи з пенсії? Люди в комунальних душаться, з підвалів ще не всіх переселено. А ми на ремонт церков будемо кошти з бюджету вгачувати? І перейшов на спокійніший тон.